Velkommen til froseriet, der omfavner og hylder de syv bibelske dødssynder. Hver uge froser Jonas Smidt sig gennem syv ekstravagante, eksotiske og dekadente retter eller drinks med en kendt gæst. Serveret af kok og drinks Jesper Smidt. Velbekomme. Vi sidder på Scandic Hotel Ja, på deres bar, Cube ja. Bar. Den er vi få lov til at låne. Ja, ja. det er meget fedt. Øh, jamen fedt. Skal jeg gå du, og skal, Jeg synes, det er, fordi du er mega travl jo. Altså, nej, har, nej, nu er jeg. Nu er jeg der. Jeg skal lige lande. Okay, ja. Men jeg er faktisk klar med den første allerede. Ja, men så synes jeg, du skal komme ja, med den, og så præsenterer jeg lige dagens gæst. Sådan. Fedt. Cool. Ses. Ja, vi ses. Tak. Tusind tak, fordi du lige kom. Velkommen til dagens gæst, Nikki Russell. Tusind tak. Tak, fordi du kunne komme. Det er en fornøjelse at være her. Ja, jeg har glædet mig meget. Det er jeg glad for. Ja. Det er jeg også. Ja, vi har lavet stjerner i trøjen sammen. På båndhånd. På Bornholm. Ja. Øh, hvor, hvor Vi kan godt sige på nuværende tidspunkt At der var ingen af os Der vandt Det ved jeg ikke om jeg må sige Men det, det er nu, nu siger vi det Det må man godt på det vi har her sagt. Det nu. Ja på ja. det her tidspunkt kan vi ja, godt det sige det tror, Det tror ja. jeg godt man kan sige det ja. Vi siger jo ikke Vi siger jo ikke hvem der vandt ja, eller, Du kender det der med spoilers 100% man Hvis må nogen efter det her Har ja. lyst til at se Eller gense programmet Eller et eller andet så ved men det kan Og jo ikke gense Så ved de det godt Det kan være vi er meget tæt på Men Niki du er 31 år Ja yeah. Og du er øh, du du er gift, ja, gift, og du har en dreng på tre år. ja, ja. Øh, Så du er jo rigtig familiefar, kan man sige. Ja, det er jeg sådan havnet i nu, kan ja. jeg godt mærke. Altså jeg er først sådan for alvor landet i det, ja. kan jeg godt mærke. Det var noget, man skulle lande i. Ja, ja, det synes jeg også helt klart. Det skal man også, øh, når man er 50, ligesom jeg er. Altså så skal man stadig lande i det. Fordi jeg har også en lille dreng på ja. fire år, og nogle store også. Men du har startet forfra. Så det øh, bliver ikke bedre, jo flere man får? Det er altid en ny og unik oplevelse. Det bliver jo i hvert fald ikke den samme, det samme barn, og det er heller ikke det samme. Hmm. Og, og jeg synes faktisk, at altså, der er nogle rigtig gode ting, vi har prøvet det før, men, men det der med alderen, det gør så at det, det ja. er lidt hårdere, faktisk, synes jeg. Altså, jeg har en på vej. Ja. Okay. Nummer 4. Hold da op. Ja. Min ældste 120. Jeg kan godt lade, at der er stor forskel. Er du sindssygt, mand? Ja. Der er stor forskel. Kæmpe forskel. Ja. Du forskelle. skulle lige have en, en rigtig <løbler> eftermøller. <en rigtig> Hold da op. Okay. Ja. Så, øh, ja. spændende, fedt. Ja. Ja, ja, vild. Jo, altså, det kan jeg jo egentlig også, noget også noget godt der. sige så. Jeg har også en på vej. Er det rigtigt? Ja, den to Det er to, ja. spændt. Nej, Vi fandt ud af det. Ja, det er, jeg fandt ud af forleden. Ja, ja. Okay. Okay. Det, ja. det er fandme vild. Øhm. Hvor langt er hun så. henne? Kun måneder. Okay, okay. Altså og det er jo det slet det. ikke sige det. Nej, hvorfor må man ikke det? Det irriterede mig rigtig meget. fordi vi har jo lyst til at sige det til alle i Ja, det har man Og hvorfor må man ikke det? Ja, det, det men, Ja. Også i forhold til, hvis der skulle ske noget, der altså, ja, ja. kunne vi forbyde det, men hvis der skulle gå noget galt, så vil man ja. vi jo gerne have forståelse og opbakning. Men det får du så også. Hvis man ikke har sagt ja, noget. så er det svært. Så går hvorfor er han blevet så mærkelig? Så, ja, lige præcis. Jeg kan, ja. Ja. også sige Han har altid oh. været så mærkelig. Ja, han er, han er, og så har man <laughs> den oveni. Ja, det gider man ikke. Jeg er sådan en stor tilhænger af at ikke manifestere. Det ord kan jeg ikke så godt lide dem, der bruger det, skal have lov til det, men det gør jeg ikke. Men det der med at tro på det, ja. fordi render vi rundt og siger sådan, ah, men det kan jo også være, eller oh, det sker jo for, jamen så kan det godt være, det sker. Mm. Altså hvis jeg render rundt, og jeg starter med musikken og tvivlet, så var det aldrig sket. Nej, nej. Aldrig nogensinde Du gik ikke rundt og siger, siger det bliver ikke godt og det, skulle altså, vide, ja. Jeg skulle vide det Helt ind i min knogle At det er det her Det er fucking godt og, og jeg er bare lige nødt til at af, afbryde Inden det stikker fuldstændig af Ja undskyld Fordi at, øh, vi er jo gang med en præsentation ja. nu, Så kommer vi oh, ja. på de her ting ja. Fordi at, at nu siger ja. du musik Og det kan jo godt være Der er nogen derude Der sidder og tænker Hvem er Nicky Russell? Jeg kender, jeg kender Russell Crowe ja. Men jeg kender ikke Nicky Russell Crowe altså, men, men Nicky Russell Du er jo kendt for bandet Liga Liga Yes. Men der er punktummer imellem. Ja, fordi det står for. Men ikke til sidst, jo. Nej. Og derfor står det ikke for noget. Det ser bare sejt ud. Nå, okay. <laughs> Så det, det er den korte version Ja, det tænker jeg nok. Og det vil jeg bare gerne have med. Det forstår Og I er kendt for uh, hits som uh, især. Julia. Julia, det er nummeret. Ja. Og det er jo uh, faktisk. Uh, det er ni år gammelt. I hvert fald, ja. I hvert fald 10 år gammelt. Det er fra, <laughs> det er ja, fra 2014, der ja. står der. Så, er det en, ja, okay. så det er 9 år, Jamen, cirka. Det, hey, du har læst op på det. det har ja, jeg jeg ikke, kan bare kigge, hvad der ja, står. Ja. Det kan godt være, det er forkert. Og, men det her har jo fået guld. Det er jo milepæle for sådan en Ja, ja lige præcis. det præcis. Det tager man sig. Gik det godt? Så kan du se, det gjorde det. Og det er det, du kendt for. Det er også derfor, du mest med i stjerne i Ja, ja. Vi går i gang. En lille velkomstdrink øh, her. Øh, fordi øh, du drikker jo ikke alkohol Det er korrekt right. Så, så øh, ikke fordi det var en udfordring Men øh, det, er glad for. det er faktisk rigtig, rigtig godt øh, Jeg elsker også de her ting Du har lavet en bog, der hedder No and Low Yes, som er uden alkohol og lav alkoholisk. Ja. Fordi det er meget op i tiden Når det der med, at man skal ud og sætte sig i bilen Og køre hjem efter en fest Det er bare ikke det samme Og man får det også Man har det sgu også bedre, når man ikke har, har drukket sig i hagen Jeg er helt enig øh, ja. Så her er det en øh, Der er øh, mango og så er der mango mangojuice og noget hvad hedder det, noget juice, og så har jeg mixet det op med noget ginger, ale, äh, ginger beer, undskyld, som lige sådan en lille frisk, for lige at få gang i mundtøjet, så vi kan få alle de her små retter, vi skal have. Det den er meget lækker. Er meget fantastisk og meget frugtig. Ja. Og, Super og passer godt i sommervarme. Sommer, sommervarme. Yes. Fantastisk. Solen havler ned udenfor. Ja, den havler ned altså ja, præcis. Men uh, nu går jeg ud i køkkenet, fordi okay. nu har er det frostt. Jeg had brug for den her. Det går. Ja, jeg også på tak den. Jesper. Og vi er begge God. to virkelig sultne. de sultne? Hov mod. Ja. Skrostræj. Afgangse. Håvmod, ja, fordi det, det skulle jeg have forklaret, hvis, hvis, det, hvis det kun var det, jeg fik. Yeah. Fordi arrogance, det kan jeg godt sådan... Det er det, det, det, vi skal tale om. Ja. Yeah. Hvordan har du det med det? Vi har det ikke så godt med det. Nej. Jeg kan godt lide øhm, den modsatte tilgang til tingene, fordi i mit fag som musiker og har stået på en scene foran en masse mennesker, det kan jo godt medføde arrogance efterfølgende, mm. yeah. at du render rundt og, og føler dig hævet yeah. over nogen og bedre end nogen andre og sådan noget, og... Og jeg har faktisk haft det sådan lidt ind på livet, hvor jeg kunne mærke, det her, det skal du, det skal du stoppe med. Ja. ja. Om dig selv. Om mig selv. Ja. Hvor jeg kunne mærke, hvad, hvad sker der lige her? For det har aldrig været et problem her før i tiden. Nej, fordi jeg tænker, altså det der med at ville være kendt, altså det er der jo nogen, der, de, de, de laver det, de laver for at være kendt. Og nogen siger, kunne du ikke tænke dig, at alle på jorden kender dit navn? Ja. Og, så, og det er ligesom et målet, ja. hvor man tænker, det er et enormt mærkeligt mål. Og det er vel at sætte sig op på en pittes dag et eller andet sted. Ja, men det er, det er også... Det at det er noget, du nej, har sagt. Nej, nej, nej. Men jeg kan godt jeg kan genkende tanken, men det har også meget... Øh, det jeg synes, det er sådan en ung tanke. Ja. Du er 20 år, når du tænker det der. Ja. Og lige pludselig så bliver du over 30 og finder ud af... Altså, det er jo ikke bare det. Der er jo også medfølger. Altså, hvis alle kender dig, så vil alle tale med dig og have et billede med dig. Du kan ikke være nogen steder. Lige præcis. Men det er en, bare, det er en ret arrogant holdning. Fuldstændig. Og du er jo 31 år. Ja. Jeg er 50. Øh, men men jeg, så, det, så måske er du tættere på det der med, når man ligesom laver noget. Jeg, jeg synes jo... Altså, jeg kan godt mærke, at du er passioneret kunstner, og det er det, du arbejder for. Men det, der ligger bag, og det, der styrer en, er det, er det nogle gange det at blive kendt? Eller er det, har det været det mere for dig? Eller? Nej, altså, jeg kan mærke for mine kollegaer, der, der, der, der, der er det helt klart en drivkraft. Ja. Men, men samtidig så vil jeg, heller ikke, jeg vil heller ikke bede nogen om at slukke for deres drivkraft, fordi... Vi har jo alle sammen forskellige ting, der driver os. For mig er det kunsten, og det er også det, som der sker, når vi er ude. Altså, når det hele kulminerer, mm. og man står ude på værksted udenfor, og spiller til en firmafest, for et eller andet firma, du aldrig har hørt om, men de har booket, og de betaler nogle penge, og det forpligter, og du står der, og du leverer. Og, og slutproduktet er, de er mega glade, du gav dem en god aften. Ja. Det er ligesom min motivation til at fortsætte, til at skrive nye ting, der kan gøre det samme. For jeg ved godt, jeg kan ikke blive ved med at hvile på første album. Nej, nej. Det er sådan min motivation. Det er hele den der. Det er helt gruden. Ja. Og så er der andre, der bare sådan, jeg vil bare gerne have folk vender sig. Ja. Og det kan, det kan jo også skabe fede sange. Men jeg ved jo ikke, hvordan du har været før. Altså, øh... Jeg er jo vokset med opgaven. Ja. Og jeg er jo blevet ældre. I og med jeg er 31, så var jeg jo lige startet 20'erne, ja. da det rigtig startede. Og jeg var ja. under 20, da, da vi gik i gang. Ja. Og der er man barn. Men man ja. ved ikke, man er et barn. Nej. Så når du lige pludselig bliver kastet for løverne, og du fra... Altså i, på, på kort tid, øhm, så var der rigtig mange koncerter. Ja. 250 om året. Ja. Og, og hits, og folk, der siger til dig, at du er et eller andet. Ja. Altså positive ting. Ja. Det kunne jeg godt mærke, det påvirkede mig. Jeg, jeg blev aldrig arrogant. Nej. Men jeg kunne mærke, det påvirkede mig. Og jeg fik en, en, en distance til nogle ting og nogle mennesker, og sådan noget, som det kunne jeg sgu ikke lide. Nej. Og det fik jeg rystet af mig og fandt ud af, da jeg ligesom skiftede pladeseskab og samarbejdspartner, og kunne være mig selv og som sige være ærlig ja. til interviews fortælle dem, jeg synes, det er hårdt, mand, at jagte det hit, eller dit det Så skete der bare noget i mig, der, der var fedt. Ja. Det var positivt, og jeg følte mig lettere. Ja, men, men jeg havde det også selv, da jeg lavede det der med, at det bliver jo en anderledes verden, når folk lige pludselig genkender en fra, at de Fuldstændig. ikke genkender en nede i Irma. Altså, så, så lige pludselig kan du se, at der er nogen, der kigger, og det er ikke fordi, du har noget siddende eller hængende, eller spiser pizza, der sidder Nej. noget, du har savlet eller et eller andet. Ja, ja. Det er fordi, de tænker, at det er ham der, ja. og så kan du mærke, at de kigger på dig, og, og det er pissmærkeligt. og det gør noget ved en. Altså jeg tror godt, det kan stige en til hovedet, uden man ved det, fordi det er jo det der med, jeg, jeg ser det meget som sådan, k koger altid tingene ned til dengang, vi var hulemænd. Ja. og der var jo en stammeleder. Ja. Og hvis alle går hjemme og kigger på dem, så du en det siger ja. din hjerne jo ja, til dig, lige så må bl. du være mig, der i arten. Det, det er fuldstændig. Og så, og så lige bl. så bliver det vel naturligt for dig at ja. blive ikke idiot, men blive bl. ham der bestemmer. Ja. Og ham der bestemmer, han er lidt mere kold og kynisk. Ja. og hvis man bare har lidt hang til kontrol som jeg måske har, mm -hmm. så bliver så, så den, det bliver måske for meget. Det er fuldstændig enig i. Det er faktisk at jeg ved mere passioneret omkring end jeg havde troet. Ja, men du var meget det passioneret var omkring tak. det. Men det er også irriterende, fordi man synes at arrogante mennesker, de er irriterende. Kender du det der udtryk med, at man aldrig skal møde sin helte? Ja. Det kunne godt have sket, når jeg mødte dig. Jeg har altid syntes, du var, var sjov det var og interessant, det ikke? Øhm, Og sådan en positiv fætter, men jeg tror også, jeg har altid har tænkt, når vi så skulle lave det her program, og vi skulle, vi skulle omgå sin andre stjerner i i så ja. lang tid, at ah, lad os nu se, ikke, vil vi komme godt ud af det, men er du virkelig? Fordi tit så, når kameraet slukker, så skal vi jo være os selv, ja, ja. og hvordan er det så, ikke? Jo. Her var vi i gang hele tiden, faktisk, synes jeg. Selvom ja, men jeg synes var... stadig, vi var os selv, ikke? Ja. Og jeg synes i hvert fald, at jeg, jeg så dig, og, og, og synes, du er et godt menneske, både på kamera og af to kamera. Tak, men jeg kommer til at smile, fordi der var på et tidspunkt, hvor vi stod med fedderline, hvor du, hvor du ja. prøv, pr bare lige pludselig begyndte at grine og sige, nu er jeg jo mit i ja. det her nok, du vil nævne det, man. Det gik op for dig, ja. at det, at, og du synes, det var fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, hvad er, er det jo også? Jamen, for fordi, hvad siger jeg til dig? At, at jeg har set alt det her på fjernsyn. Ja, ja, og land. det er jo mit det her det er mit debutprogram. Jeg har aldrig ja. lavet sådan noget her før. Ej. Og lige pludselig så står jeg i orkanens øje og det hele er sindssygt og dumt. Og alle er på, ikke? Janire er på, ja. Fedderline er på. Ja. Du skriger lidt af nogen, fordi vi presser os der, og jeg tænker ja. bare Wow, okay, det wow er nu er jeg her Altså er Og man tænker bare Hold kæft, hvad er det dumt Hvad kan det bruges til? Ja, ja. En bade af lort ja. det. Af ja. et skib med ild i Der er ved at <laughs> det er er helt vildt, ja. men, men det var også komisk Og ja, det er faktisk en dårlig vane jeg har Det der med altid Gå så. lidt ud i situationen og, og stå og tænke What the fuck Ej, Hvad, er det hvad sker der? Også fordi Nogle gange skal man bare være i det ja. Og det kunne jeg ikke der For det blev for meget Det blev for sindssygt Nå Ja det er faktisk, og det er uden pis. Jeg har selv lavet dem her. Det er jern. har faktisk rettet Og det er dumplings. Det dumplings. Så der er hjemmelavet kimchi, der har faktisk stået i snart 8 måneder i bunden. Woah! Det er øh, koreansk kimchi, hvis I kender det. Det, det, kan jo lige det gør jeg ikke. Det. det er jo det er kål og gullerødder, jeg har fermenteret sammen med en masse chili. Så det er stået. Er bare sat på en, øh, en bøtte øh, og lukket for luft, og så står det bare. Okay. Og hygger. Og det skal minimum, Ja, fermenter, Ligesom øl. Hold der og Står op. gær. Okay. Men og det der er mange bogen. ting, der har meget, ja. mange spørgsmål. Og når man smager på det, så er det stadig øh, sprødt. Det er ikke blødt, det Nej, her men kål det, her. Men, men det er en form, fermentering er jo en form for rådenskab. Det er det. Det er det. er Når du drikker øl, drikker du rådenskab jo. Ja, og, og vin og sådan noget. <laughs> ja, ja. Men, men, men det er sinds, også, du sagde, der er så også chili Det chili er chili, ja. Den er ikke spicy. Bare roligt. Og det men var jeg har, det, du sagde, vi har jeg, det meget ja. med Jonas. Han, ja, okay. han kan ikke tåle det. Nå, det er cool. Nå, jeg har et, et svagt fordøjelsesystem. Cool. Når vi kun er kommet hjem, tre dødsønder, og så er slut. Nej, ja. men så begynder at, jeg ja, at, ja, meget ja. lidt for rumlen. Ja, der er ikke om oh, ja. ja. er, er, er det luft? Eller? Ja. Den er meget er det, dæmpet. Er vi helt derude? Nå, det er spændende. Og så er der lidt sesam oven ovenpå det. Og så er dumplings hjemladet med svin og grøntsager. ja vel og Som er dampet. Og så lidt, øh, lidt forsløg og lidt, øh, hvad hedder det, ponzo sauce på toppen, som er sådan en øh, soja og, hvad hedder det, øh, sesam dressing. Ja. Tager man så tager man bare ind, man putter, man godt lidt store. Hele, helt og Okay. Du skulle faktisk have pinde, men det havde jeg ikke lige med. Nej, det er ikke pinde. Nej, skier. Det er gafler. Nej, det er sker. Det er Hold da Fingrene. Er det godt? Det smager godt. Det smager rigtig godt. Det er også wow. sjovt med sådan en dumpling at Den dej det, altså det, det er jo sådan lidt pasta I virkeligheden ikke? ja Uden uden rigtig hver være ikke? Jo. Og jeg sidder også lige og får sådan en pasta-feeling -fe Ja, ja. Men. men jeg kan godt lide dumplings, jeg synes det er lækkert Min men, største men, drøm jeg find... er jo at komme til Kong Og prøve de der gamle dumplings-restauranter Hvor de kører rundt med de kæmpe vogne og man får sådan en kæmpe menykort, hvor der står, alting står på kinesisk, og man fatter ikke en skid. De, og de er inde i sådan nogle, øh, nogle ridspapyr... Ja, sådan en har jeg også brugt sådan en bambus-dambar, ikke? Så de er i lag, ligesom. Ja, ja. Og så skal man bare sætte kryds det på altså det der menukort. og, og Kung, Kung Fu Panda. I Kung Fu Panda, ja. <laughs> ja. Det har jeg set mange gange. Men det har de meget i Hongkong de der klassiske store restauranter, hvor der, altså, der sidder over tusindvis af mennesker. Det er jeg godt. Ja. Det havde jeg ikke regnet med. Det havde du ikke regnet med? Mm -hmm. Men jeg overrasker dig jo hele tiden. Ja, ah, det er meget. Godt. Og det er ikke for stærkt? Mm -hmm. Nej, det er nemlig lige præcis det, det ikke er. Men det kan du godt sige, man Eskort, kan ikke men smage, at, om at det smage altså, Hvad er det for det er Det slet ikke se sådan ud, hvis det var for stærkt. Jeg okay. slet ikke, man kan smage til i. Spiser, det Spiser okay. ah, jeg det i bunden også med, eller er det bare dig Nej, det er jo, jo kimchi. Yes, det er jo det, det der, det, der det er rigtig godt om, for dig. Okay. okay. Er det godt for tarmen? Ja, det er fint. Det sætter gang i noget. Sætter du gang i noget? Har du brug for det? Nej, jeg har slet ikke brug for det. Jeg har aldrig, aldrig hårdt med det. No. Det er da fedt at høre <laughs> men det er at Ej, det Nej, det er helt okay ja. det, det er fint, at For der er det går godt ja, ja. Ja, Når man først kommer op i årene, så ved man jo ikke, hvad der følger <laughs> med ja, det, det. Mm -hmm. Der kan også mærke, at er passeret i de 30 ja, Det er blevet tyndere Og vi skal til grådighed, så ville du kunne spise en til Eller hvis der var en, hvis der var en tilbage, ville du så tage den Ja, men jeg kan også mærke, at jeg holder lidt igen ikke? I forhold til, der kommer jo flere retter Ja, ja Så jeg skal også kunne nyde det Skal jeg ja. ikke det være mega midt? Nej, jeg spiser faktisk normalt ikke så meget Nå For ligesom at Fordi sådan at du bare Ja mm. Du <laughs> Ja, okay jamen, det... Ej, jeg vil bare heller vil ikke være grådig Nej, jamen, det er klart Det er klart Der virker du mere grød. Jamen det, og det er Er du det? Du lige kaldt mig. Ej, det, tror, det synes jeg ikke er. Hvordan har du det med grådighed? Altså jeg har sådan et øhm... Hvis man skal perspektivere det et sted hen Så grådighed det forbinder man jo tit med penge Ja og jeg synes, jeg er ikke så glad for penge. Nej. For jeg synes, penge er sådan en, en sjov ting i mm. hele vores liv. Jeg forstår godt, at der er et hierarki, ja. som hedder tid, penge, og så kommer der en masse efterfølgende. Så penge er jo rigtig højt. Ja. Og det er jo det, som vi skal betale vores husleje med og vores mad og sådan noget. Men jeg synes bare, at tit, når der er penge involveret i alt muligt I, i samarbejder Så noget. jamen alt muligt ja, yeah. jamen, ja Et samarbejde kan jo også være et forhold med, Mellem venner Eller sin mm. egen kone Eller sin svigerfamilie Eller sådan noget jo, jo, Så jo. bliver det bare hurtigt betændt Ja Fordi Så Men... låner du nogle, nogle penge af en ven mm. Han siger Prøv jeg skal ikke bruge dem Og jeg skal ikke bruge dem de næste 5 år Don't worry her Du kan låne de 10.000 Lige Whatever du skal bruge de her penge på Det skal du bare ikke tænke på Det er stille og roligt men så alligevel, og der har han jo ikke grådet, han er jo der modsatte, han er gavmild. Mm. Men så alligevel, hey, han skulle ikke bruge dem de næste fem år, og I betaler ja, ingenting af om måneden. Nej, nej. Men alligevel, når du tager den der ferie til, når du skal til du skal Ibiza, yeah. som du gør der så meget i, ja. så siger han sådan, det, høre om, sig? nå, der er jo også de penge der jo og så bliver det sådan en skør ting af, at sådan, når er det du siger, så ham der er grødet Nej, nej, nej så, så siger han jo så han nævner måske bare lidt penge eller det ligger lidt i luften du kan mærke ja, ja. hvor faldet skørt ja. men det er på grund af de penge ja, som men du når skulle, du så siger, du skulle, siger du det, så skulle du være blevet hjem og betalt ham pengene. Ja du skulle i hvert fald ikke tage sted. Nej men er du så grødet så fordi han til en Nej, men så bliver det jo sådan en spørgsmål om hvad hvad, hvad, hvad er det her for noget. Ja. Fordi han så sådan, så er han, den der gavmildhed den er jo ligesom ikke så gavmild længere fordi nu vil han gerne have pengene, men han har jo sagt til mig jeg skal, jeg skal ikke bruge det de næste fem år, men nu vil han hellere have dem nu så, ja, ja. end at jeg skal sådan, ja. fortsætte mit liv. Og sådan. De der ting... Ja, det er svært i hvert fald. Men jeg synes selvfølgelig, at grådighed, ja. den er også hård at putte på det, men jeg synes, den, den hænger bare meget godt ja, sammen med det der. jeg kommer til at tænke på sådan noget. Hvad så, hvad, hvis man er ude og har spillejobs? Du har jo haft en, en karriere med spillejobs, for man, kan man så, øh, gøre, kan samarbejde gøre, at man bliver grådig for at sige, at jeg vil gerne vil lade os tage nogle flere jobs, for at tjene ja. nogle flere penge... Altså sådan, at den ene men det kommer jo måske... lidt an på formålet, ikke? Jo. Fordi vi vil da alle sammen gerne tage nogle flere jobs, til nogle flere penge. Ja, ja. Og det vil ikke at være grådet. Nee. Du vil bare sige, at jeg har lyst til at arbejde. Nej, det, det, men grådigheden, det, man kan først sætte det stempel på, når det er noget i forhold til en anden, hvor man synes, ja. at den anden vil det mere, måske. Hvis, man, hvis den ene nu har børn og gerne vil være sammen med familien, men den anden gerne vil have tjent pengene og har større mulighed for det, ja. så vil man jo være tilbøjelig til at kalde ham eller hende grådig, fordi hun vil have mere, i stedet for at indse, at... Uh... Ja, du kan ikke bare oh, være jo. tilfreds med det her. Nej, Er ja, det ja. er ikke også grådighed? Jo. Det kan har, jeg også... har du prøvet noget på noget tidspunkt, hvor du tænker, at det var grådigt, eller... Ej, hvor, altså... Hvis jeg skal, hvis jeg skal se en af, og ikke bare snakke om alle andre, end mig selv, ja, ja. Så, så kan jeg huske, når man skriver en sang, som mm. en man antal mennesker omkring den, ja. øh, og medvirker ligesom til alle mulige ting. Det, som man typisk gør i dag, det ja. er, at man hvis alle har bidraget nogenlunde med det samme, jamen, så deler man byttet øh, på lige fod med alle. Ja. Og det, som, I porten. Som, som, ja, ja, i porten. Vi deler i porten. Deler i porten. Ja. Og det, som det indebærer, det er, at øh, når min sang bliver spillet på radioen, så får jeg måske, lad os sige, 100 kroner. Og så, hvis vi alle sammen har 25 procent af Julia, ja. jamen, så tjener jeg 25 kroner hver gang, den bliver spillet. Er det så meget, man tjener? Øh, du tjener mere end det. For én afspilning? Det kommer man være radio, da. Hold da kæft. Skulle have lavet musik. Skulle have lavet nogle hits. Men, men øhm, der, kan, der kan man jo og der kan man hurtigt se, hvordan den her historie bærer hen Ja, og nu bliver jeg grudt. Det er jo federe at have flere procenter. Ja, ja. Fordi så får du flere penge. Ja. Men så lige så, så kommer du til at skulle gå på kompromis med det her. Hvad er færre? der er ikke noget med, at der er færre. Det var jo mig, der lavede og sådan noget. Den bliver hurtig. Der, der virker man grådig, hvis du sidder der og skal sådan gå ned i PDTS og sådan, ej, det var det mig, der sagde det ja, der, sådan, ja. så du kom op med, fordi havde jeg ikke sagt... Ja, øh... og det, det var mig, der har skrevet tek det, det fra teksten, det har du, det har du stjålet for Jamen, mig. alle mulige ting. Det er jo grådighed. Der opstår der tit ja. grådighed, fordi folk jo gerne fordi de ved godt, det her, ja. det kommer til at eksistere, indtil du dør. Ja. men jeg, jeg har det sådan, også, jeg føler nogle gange, at det kan at grådighed også kan være hvis man vil have mange af én ting. Jeg kan jo godt lide ure yeah. for eksempel. Yeah, okay. Så jeg har mange uger. Det har vi faktisk talt om yeah. at jeg der, har kun et ur. Yeah. Og om altså, nu har jeg det, og nu yeah. er jeg færdig. Yeah. Du collector. Jeg collector. Ind, og så siger til mig selv, indtil jeg finder det rigtige ur, det jeg kan gå kun går med. Okay. Og lige øjeblikket går jeg ret meget med det her ur, og det er jeg glad for. Men der, jeg har et andet i, de kigger den. Og jeg for, det kan så er altid godt være den, sådan en ja. grådighed, synes jeg, at man ligesom bliver, åh, oh, jeg vil have de andre ure. Jeg synes faktisk det er et rigtig interessant ord. Ja. det, jeg synes, vi har svært ved at definere det. Ja. Helt nøjagtigt. Ja. Fordi jeg synes, det hele tiden peger lidt andre steder Jamen, her. Men vi er også gode til at gøre det positivt. Fordi grådighed, det er jo, hvis man tager, der er en masse mad på tallerkenen, og en bare hiver det hele over ja. på, til sig selv. Der sidder fire andre, de får ikke noget. Fordi ja. jeg var først. Ja. Jeg tog det hele, så det skal jeg have. Det er grådigt. Ja. og så fordi lidt tænker, tilbage... Hvorfor gav du ikke til de andre? Lidt tilbage til det der hulemandshjernen, at du sådan... Det er også de... de Survival de søller, of the fittest, ikke? Det fettest, er alt gammelt, det er for Bibelen, den er gammel. Nej, men det er jo interessant, for det giver jo mening, at man har måttet ligesom udskamme det og sige, det må du ikke. Det var meget det, alvorligt, det er naturligt. hvis man ikke har fået noget at spise i 14 dage, og man kommer hjem med et, et dinosauruslår. Ja. For det var der dengang, ja, ja. der var levede mennesker. Ja. Så kommer jeg hjem, laver dinosauruslår og så siger jeg, jamen, ja, det var mig, der var ude at fange mm. dem, til at så jeg spiser det her, jeg gælder ikke til resten af familien, Nej. og de dør så af sult. Ja, også børnene. Ja. Det er grådigt. Det er, er også. Ja. ja, det er rigtigt. Ja. Den har vi godt kommet ret godt. Den er godt. vild den der lige grodighed. at hive. Det gjorde vi ikke. Det gjorde det for mig. Mm. Der kunne jeg godt se. Der det fik du ligesom godt. cementeret det. Ja. Ja. Jeg synes, vi giver lugte med den. Ja, den er lukket nu. Nu ja, bliver det lyderligt, kan jeg godt forstå. Ej, hvor lækkert. Nå, en alkoholfri Aperol Sprit. Ah, det er lækkert. Jeg kan, meget godt lide, godt. jeg kan meget godt lide, at der ikke er alkohol i. Altså, når man ja. så er der jo alkohol, og så tænker man, hvor meget, hvordan har jeg det bag efter, uh, kan, jeg køre? Det? Ja. kan jeg køre. Kan jeg køre, ja. Så man skal ja. det. Men det er jo det der med, at, at noget bitterhed, ja. det er rigtig godt, når man det. skal til at spise noget mad. Okay. Også efter. Men nu skal vi jo til at have virkelig kronen på værket bagefter, der ikke? Nå, virkelig smagfuld bombe bagefter. Okay. Så I får lige den her først, så I lige er klar til det Black Men det smager is, også det, godt Det smager godt Så altså ja. det her, det er bare Aperol og dansk vand oh. Nej, det er Aperol-sirup Nå no. Hvilket er sjovt Det er Aperol-sirup uden alkohol Ja, det er meget bittert, synes jeg Det er det og også Det har ikke det noget, skal jeg vil drikke Du sådan, er ikke så bedre der kommer til over Jamen, ja. ikke, Og så nyder man det Ja, det, det er sådan, sætter sig lidt bagerst i ganen for Men mig Men det har gode, gode effekter i forhold til, ligesom en gin and tonic. For det første gør du klar, din mund klar til mad for okay. det andet, så er det faktisk rigtig godt for din mave mm. Til at fordøje maden okay. Og så, øh, så, så, så er det også rigtig godt, når det er varmt Giver det er løsere du, øh... mave eller fastende? Nej, det får gang i din mave Så du ikke... Øh, altså, alt det mad, du spiser Normalt i Italien, så sidder du og spiser syv, 8 retter ja. Så får du det, der hedder og amaro. amaro på italiensk betyder bitter Det mm. får du til sidst For at få gang i maven, fordi alt det, du har spist Det skal du have fordøjet Okay, okay. Ja. Så det er ikke for at du får tynd mave Det det, giver bare, det, ja. det sætter bare gang i maven Jamen, Jeg har været i byen med en i Aalborg Hvor vi skulle have sådan en um, Hvad hedder de nu Under Underbærk der Fannerbrang oh, okay. Ja jeg lige præcis hvor han ja. så det Og det er godt Og mave ja. og sådan noget Og du ved Efter den der Jeg var bare klar til at tage hjem Altså ja. det var bare Det ødelagde hele min aft Er det mange år siden? Det, det er et år siden Nå no. Nej, det, er ikke, det er jo ikke fordi, jeg er nul alkohol Men jeg gør nej, nej. mig ikke i det. En gang ja. imellem, når der kommer Ligesom han, hvis jeg får en god grund ja. Og han siger, det her, det skal du prøve Og det er også derfor, jeg tænkte Okay, men så gør det for din skyld Og mm -hmm. så er det sådan noget der ja, ja, ja Og det var bare ikke nej. Men altså, du Men jeg, jeg, tror, jeg tror også altså, det... Den gik i maven Men det var ubehageligt Ja, men det, så det, det er ikke godt Men havde du spist alle mulige ting det var ja, okay. også, det var om aftenen jo Jeg ja, okay. havde ja. haft en hel dag Så spise ja. morgenmad <laughs> Ja, frokost og, og, og lidt snacks også ja. Og chips brunch, brunch. Og chips, ja. og chips. Ja. Det er godt Nej, men jeg kan jeg også synes, godt se, den er jeg spændende synes, ja, Jeg men, synes også, det er meget ja, det godt, at den har det der uh, bitterhed Fordi nu er der ikke alkohol i Og det, mm. det gør nogle gange, at så er det sådan lidt juice eller, Altså, det, det, der, den alkoholskarphed Det er så og at sidde der og, og, og tale ned om ting uden alle Altså, er det juice så kunne jeg lige så godt drikke det juice. Var, det var det Og måske det er... for en 3-4 år siden, der var det meget Altså de der de begyder, Jeg, jeg blev hissen Og folk kalder det for mocktails Lad være med at kalde det for mocktails Ja tales. det er jo bare en æblejuice Ja det er jo bare en juice men, <laughs> men det er jo Det har virkelig rykket så meget det sidste par år, Hvor man virkelig Du kan jo lave I bund kan du lave Det samme menukort der er ja, her på baren Kan du lave uden alkohol Og jeg tror også Hvis jeg fik den her Og fik at vide Ja det er sådan en kampage drink mm. Så vil jeg bare tage, at tro der var alkohol i Fordi den ja. har den der bitterhed Så der er lidt knald Den kan også uden. godt finde ud Den der Det kan tænke Altså man kan godt tænke sig at der er alkohol i. Ja. Og det er fordi I, altså, i, I det her sirup Er der også uh, kapsacin i Der er noget chili Som lige giver den her varme Ikke Du ikke, spice, ikke, ikke bare lø. Lø. Ikke, Nej ikke Men det giver med. den her varme Som når du drikker almindelig alkohol Så får du den her varme Ned igennem kroppen I systemet Ja Det er det der har manglet Det er der nu ja, det, det, Og det hører der sgu i Det ja. er sjovt ikke, Men jeg synes Når man tænker på det Så hvis du kunne få Den her vi sidder med nu mm. Og den samme Men med alkohol De koster det samme Hvad for en vil du vælge jeg vil vælge den med alkohol Og Det vil du også Det, det vil man jo nok ja. det er jo kører, Hvorfor vægter man det højere? Som om, ej, så får jeg mere for pengene Ja, og og fordi det er jo ikke altid dyrt. Det, det er også dyrt at producere de der Det, det, er, det er faktisk, det er, er, ofte er det dyre at producere ikke alkohol øh, Så det produkt. vil faktisk være dyre For ja. at få den der Du skal bruge mange flere ingredienser for at få den smag, som alkohol giver Og der er svaret jo på, hvorfor Danmark og vores alkoholisme er sådan ja. er. Det er fordi, alkohol, det er billigere Alkohol er etanol, det er billigt Det er billigt Det er helst billigt Altså, vil du smage menneske, hvis du kunne? Nej. Altså, hvis du, hvis du vidste... Ej, den er også dum, fordi det skal jo være et rigtigt menneske for, at det er et menneske. Ja, ja, det er det. Nej, de er groet i et laboratorie. Ja. Vil du prøve det? Altså, hvis de har groet, den er en klon, eller det, det er ligesom, man har, man har groet det her ben. Mm. De skærer den her filet af. Det vil sige, at det er ikke nogens ben. Det er ej, ikke det, ham der, det, der, der det, går ud med det, barnevognens ben. Nu har du overtaget programmet lidt, men det gør ikke noget, fordi det er et interessant spørgsmål. Det ligger også meget langt fra med mindre det er noget, man tænder på. Der er jo nogen, der godt kan lide at sute på tær og sådan noget, jeg ja. synes, det er frækt. Og det ja. er lidt derovre af, måske. Ja, det smager lidt af det. Ja. Eller real dolls. nej det er slet ikke derovre af, faktisk. Ej. Men dem kan du sutte på også, hvor du ikke sutter på nogen, der du på noget. Men det er helt for du har politi styret dig uden om, om det, at svare jer. Det er nej. det. Næh, ja, jamen, fordi jeg synes, det er svært at tale kanibalisme på den måde. Ja, okay. Også hvis man siger, at ja, jeg ville godt æde et ben, ja, hvis, det var, hvis det ikke var et rigtigt ben. Det Jeg siger ja. ja. Så svarer den første, så ja. Jeg har været i Japan. Okay, det synes jeg er meget sejt. Fordi jeg har været i Japan, og hvor jeg skulle spise rå kyllinger, det ville jeg ikke. Men det, Ej, det forstår jeg så altså også godt. Nej, men jeg forstår det godt. Men det er også fordi alt er Er det rot, tilberedt ben? Alt rot. Ja, er det, det er lidt lækkert. Der er på fritter til helt lortet. Det er ligesom at være på Jensen. Ja, hvis det var et kemisk øh, et forsøg, så tror jeg måske jeg godt ville smage på det, fordi, nice. Ja, og, og nu ved man jo også, at der er jo nogen, der styrtede ned med et fly og blevet yeah. nødt til at spise yeah. mennesker for at overleve. Og det ville yeah. også være synd, hvis man sagde, at de her var helt forkert på det. Yeah. Og de og hvem starter man med ja, ja. i sådan en situation? Dem man ikke kender eller dem man kender? eller de gamle eller de unge? Jeg vil jo starte med de unge, men... Ja, fordi, og det vil du også... Ja, ja jeg tænkte, at vil jeg jeg sige jeg. det. Ja. Der er noget med gammelt kød, altså... Øh, gamle mennesker, de er <laughs> <laughs> Men jeg tror hvad jeg tænker ligesom et æble. Det ja, har endt med liderlighed. Det er også med en skør skø ja. samtale. Nå, ja. men det er for, også fordi, vi prøver at undgå det, fordi det er jo den svagen ja. at være åben omkring sin rigtig. egen liderlighed. Fuldstændig her. Og onani, yeah. for eksempel. Okay, ja. no. Wow, okay. Nej, nej, altså... Øh, det, det, det er også svært at tale om, fordi at øh, det er lidt ligesom, altså nu er jalousi jo ikke med, men, men, men man bliver jo det der med at blive liderlig på en arbejdskollega, eller gå og, og ligesom blive tændt. Ja. Det er interessant, synes jeg. Ja, fordi liderlighed, det er jo en form for tiltrækkelse. Ja. Men den er meget bred, ja, jeg, lige hvis du er liderlig, så kan det være hvem som helst. Men tænker du, man, ikke? Nu har du jo for eksempel en, du søger, øh, di, dit band det er jo en en kvinde, kvinde, ja. Og hun er gift. Ja. Og du er gift. Ja. I har aldrig haft noget. Nej. Nej. Men, men øhm, det lyder lidt cliché, men altså... Og I det har, er et andet bane. Ihan, <laughs> som trommesand hedder, ja. hun er jo hun er på ingen måde min type. Nej. Og, og det har været sådan en, en helt normal ting, at det er bare en kollega. Ja. Selvom at, at jeg har fået det her spørgsmål millioner af gange. Nå, jeg havde ikke planlagt det. Nej, men, men det er et men, godt spørgsmål, men, fordi ja. folk tænker jo faktisk med det samme, om ja, de ja, må ja. være sammen, ja, fordi ja. der står mand-kvinde, og det er jo også deres seksualisering af, af kønnet, der tænker, okay, der står en mand og en kvinde på, på scenen, de kan da ikke bare være Nej. kollegaer. Men er det også, fordi man så, når man arbejder sammen med nogen, altså ens kollegaer, det er jo et kæmpe problem. Altså det er jo en problemstilling, det der med, at man bliver forelsket eller vild med sin kollega. Ja, ja. Det sker jo hele tiden. Ja. Men, men er, der, er, det, er det ens seksualitet, der styrer en? eller, eller ja. altså, Det tror jeg nemlig også, det er. Fordi det du er kan jo have det super perfekt derhjemme og have en kone og ja. børn, som du glæder dig til at være sammen med. Men så møder du en et eller andet sted i en arbejdsrelateret situation, og så bliver du tændt. Det er en god snak, fordi jeg tror, sådan noget kommer sig af, at det ikke kører derhjemme. Men ja. så er det, fordi man nok ikke er bevidst om, at det ja. kører. Det kan være, fordi så møder du din... Så, så bliver du kærester med hende her, Ulla. Og der har I hele tiden sex. Og det kører, og I kysser og krammer. Så begynder jeg at have lidt mindre sex efter nogle år. Men I kysser og krammer stadig. Og det hele bliver skruet mere og mere, og mere, og mere ned. Og du siger, det er kun cool nok. Det er kun cool nok. Nej, mm -hmm. det er kun cool nok. Lige pludselig er der gået 15 år, og nu har jeg næsten aldrig sex... Tidt, når du prøver at køre sin så siger hun, ikke lige nu skætter sådan noget. Jamen, det er cool nok. Men, men hvem tror du, der er mest tilbøjeligt til at på sin arbejdsplads se en og blive interesseret i en? Det, den, den der, hvor der er gået 15 år, eller den, hvor de lige mødte hinanden? Og, ja, men det er klart, den der er gået 15 år, og hvis der er en form for afvisning øh, derhjemme, så jamen, tænker jeg også... også fordi det er jo ikke en... en afvisning som sådan, fordi hey, vi er jo gift, vi er jo sammen, ja, ja, okay, vi har okay. jo børn, hey, og vi er lånet, og, og du ved, han har jo godt penge Men det er en afvisning. Ja, det er og, det. Den, og den afføder jo noget, noget, noget uforløst i dig, ja. fordi man, og specielt som mand, fordi ja. man er bare mere øh, seksuel desværre, altså vi er jo for helvede lige hele tiden. Man. Altså det tror jeg også, jeg tror, at øh, der, nogle kvinder kan have det samme, men generelt tror jeg også, at det er et større problem for mit Altså, og de, og de, at, det ikke at de er ikke for at og, sig. og, og sige, at det er okay, nej. men det er mere for at tale om, hvor kommer det fra. Det, igen, det er jo ikke vores skyld nej. som mænd. Altså, det er jo ikke. Jamen det er det ikke. Nej, det er du ret i. Nej, det er jo biologisk. <laughs> nej, det har du ret i. Det ja. er jo biologisk. Men det er fedt, du smiler af det, fordi at ja. lige så snart man siger, at ja. man frelægger sig skyld, så er man sådan lidt, ah, come on, så må du tage dig nej, sammen. Men, så, så skal man, nej, men du har ret, fordi man kan godt frelægge sig skylden, men man skal påtage sig ansvaret. Ja, det er jeg Fordi vi har jo et ansvar over for vores lidelighed. Fordi at, at du kan ikke bare gøre det og sige, at det er menneskehedens skyld. At jeg sammenlige gutter. Jeg lederlig. faldt, og pikken faldt ind. Nej, yeah, det sagde nej. jeg ikke. Nej, nej, men, men du ved, sammenlige gutter på godt og skade ja. i weekenden. Ja. Det er jo fucking lige. Ja. Og de vil skide gerne knalle alle sammen. Ja. Alle gutter på godt og skade. Ja. Det er blevet eksempel. Bor du på godt og skade og ikke ja, leder de? Så undskyld, ja. så undskyld. Men mange af jer, der er på godt og Jeg kan godt sige. Ja. De har jo bare et ansvar, at du ved, de ikke bare <laughs> kommer med kølen. At den, den fysiske... Ja, det er ja, også fysisk. kød, kølen. Der Nej, ikke den køle. Den anden køle banker kø. hende og tager hende med hjem. Og da, okay. da. Det er ligesom, ja. du ved... Du er helt udskillet er, er, nu. Det er nej, nej, nej, nej, forstår <laughs> mig ret? For det er jo noget lidelighed ja, ja. at være i byen. Ja. Men det er noget, noget kontrolleret lidelighed. Mm -hmm. Men hvad med dig personligt? Der kører det bare derhjemme. Jeg synes, jeg jeg er meget, et meget seksuelt menneske. Har du fifs? jeg er fifs? Jeg er fifs. Lifehacks. Altså, jeg altså, synes noget, jo... Noget, man ja. kan gøre, hvis, ja, hvis der... Nu er, er jeg er jo... Svært, ikke, man. det går også rigtig godt okay. det, er okay. det. det er ikke det. Okay. Men, men, øh, men for andre, der lytter mm. derude, hvad de, hvad de kan gøre, hvis de er omkring 50, og, og mm. har, været så, har ikke været ja. så meget ude, og, og, og, og man ikke har lyst til at gå fra... Altså, hvad, hvad, Den blev bredere nu, fordi, er det, fordi man... man er sammen med nogen, eller er man ikke sammen med nogen? Nej, det er måske bare, fordi man har fifs, altså noget lyst til noget... Bare alle mulige fifs. Jeg synes, at det er ekstremt vigtigt at være fysisk med hinanden. Ja. Og jeg synes, det er noget, du ikke kan undlade i et forhold. Og du er nødt til at... Altså... Behold brug det hele vejen igennem. energi på at være sammen med sin partner. Ja, og så bruge noget energi for at muliggøre det. For jeg kan godt se, hvis man har en masse børn og alle mulige ting, og hvor hvornår skulle man finde tid til ja, det? Ja, ja. Men hvad så, hvis man er alene hjemme? Altså, alene med sig selv? Ja. Altså, hvad? hvad? Næh, altså, om det er okay at tage en spiller? Nej. Det er det da. Ja, yeah, okay. Det er det da. Ja. Du har jo, du har jo et eller andet i dig, ja. som... som øh, når en mand... Han, han får udløsning, så ja. sker der noget inde i, i hjernen, ja. og der er noget, der hedder sådan noget øhm, post-ejaculation-clearness. Øhm, ja. at, at du ikke påvirket alle dine hormoner og al din lidelighed. Så nogle gange, så, så skal man lige tage en spiller og Nå, tænke ja, over ja, det ja, igen. Ja. Ja. Kender du det ja, ja, Æh, udtryk klar. med, at, at du der, tænker du mere være, klart? Ja, jamen, du, du kan godt være op og køre. Det er jo lidt ligesom bokser og fodboldspillere, ja. de, der siger, at de må ikke ja, ja, ja. gøre det, fordi de har et drive. Kemicaler er ligesom, i hovedet. Ja. Så hvis jeg, hvis jeg ja. wanker, så, så tager det lidt af det drive ja. af. Og det ej, for fandt, hvis du der hjemm, så kan gøre det ude i bruspæd eller fanden ja, ja. Lige med hvordan du gør det. Ja. Altså bare der er ikke nogen der kommer til skade eller skal involveres, så kan du skudt der. Selv da, men, det da dit eget problem, om du vil gøre det lejl. Men i Japan, altså? Japan, der køber de bare meget sexlegetøj. Altså der har de jo real dolls mange der hjemmisk. Ja, og hvis hvis det er det man vil... Det tror jeg ikke. Jeg, min kone, synes. Er nej, så smart. men så du har jo også en kone, så burde ikke være nødvendigt jo. Nej, nej. Så er det, det, det er jo heller ikke have en det var snak. heller ikke mig. Det var bare. nu tager vi dig som et eksempel, hvis det gik et helvede Ja, så vil jeg og det, det er jo lettert sagt gjort, men man vil tage en snakke om det. Altså ja. hvor vigtigt det er, også hvor vigtigt det er for dig, ja. hvis det er vigtigt for dig. Ja. For han er <laughs> Ja, jeg skal have den her dogis. Kan jeg, du ikke forstå, jeg siger at det er Jeg skal, er en skal en have en dukke, men, men altså det er jo sjovt også. Det kan jo ja. også noget. Tænker. Det tror jeg ikke er sammenlignet med ja. en, en rigtig kvinde. Men hvis du ikke Ej. er privilegeret nok til at have en, en rigtig kvinde eller mand, i ja. dem, så er det sgu Så dejligt, det at man ide. har opfundet det. Det tænker jeg ikke. Skal det at man har opfundet Japan er det helt normalt for alle japanere. Det tror jeg ikke på. Nej. Det, jeg tror, de ikke har godt. store magasiner. I ja, Jeg har været i Japan, ja, ja. hvor der var sådan i, i Tokyo, ja. hvor der var sådan 7-8 etager hold der er supermarked. Hvad? Ja. Og så Nydet på en af etagerne. Kælderen. Ja. Ja, var det i kælderen? Ja. Der, var Jamen, der var fyldt det. med alt muligt. Ja. en en penisring. Det er skørt. Ja. Cockring. Det har de nok kaldt den er. Bruger du den? Nej. Nå. No. Jeg har den på nu. Nu går vi videre. <laughs>